13 113 se verbasing oor die aanhoudende besoekers, Joosefse troos, die eerbied van die engele vir die kynkie, en die toespraak van die aardsengele, die gemeenskapelike aandete. Joosef het daarop dadelijk naar die kamer gegaan, en Miriam en die dookia vertel wat hy nou gesien het, en wat daar in die kombuis gebeur het. Miriam en die dookia was uiters verbaas daar oor, en Miriam sê, O groot Elohim, ons is toch ook geen sekonde veilig vir die besoekers nie, nauweliks is die een buiten die deur, of daar kom alweer een honderd nie, was in sy plek. O meester, wil hy ons dan heeltemaal geen rus ris nie? moet ons dalk alweer vlug, hierdie keer miskien vir die Romeine, of waar waartoe moet hierdie verskyning lei? Maar Joosef sê, liewe Miriam, Die is nie onnodig, besorg nie. Kyk, ons is op hierdie aarde immer sywer, maar net reisigers, en die meester is ons gids. Waar die meester ons heen wil lei, daarin volg ons om ook, geheel en al in oorgave aan sy gewaarde wil, want hy alleen weet immers wat en waar dit vir ons die beste is. Kyk, jy is steeds angstig as die meester ons iets niet stuur, Ek daar teen is daar oor steeds vol vreegde, want ek weet nou immers dat die meester altyd vir ons best wil sorg. Van ochend het die meester my swaar beproef, ek was baie hard seer daar oor, maar die verdriet het nie lang geduur nie, die dooie is opgewek en leef. Ek is weer vol blijdskap en sien nou uit na een goeie en geseende aandete. Doen jy net soe, Dit sal jou baie beter laat voel as al jou vergeefste, jeugdige vrees en angst. Hier die woorde van Joosef het Miriam gerisgestel en sy het nou selfs baie neskierig geword om die nieuwe kokke en die kombuis te sien. Sy het dus opgestaan om te gaan kyk, maar op die selfde oomlik het Joosef sy seens, belaai met spuise, die kamer binne binnengekom en al die jongmanne het hulle met die allergrootste eerbied gevolg. Toe hulle nie nabuit van die keinkie kom, het hulle plotseling op die knie neergeval en om aan bid. Maar die keinkie het om opgerig en tot die jongmanne gespreek. Staan op, aardsengele van my oneindige jimmele, ek het julle gebede verhoor. Julle liefde wil my ook hier in my nederigheid dien, maar ek, julle meester van die eeuwigheid af, het julle dienste nog nooit nodig gehad nie maar omdat jylle liefde so groot is, mag jylle drie aardse dae hier bly, om hierdie huis te dien, maar laat niemand buiten hylle wat hier in die huis is, merk wie jylle is nie. Hou nou echter die aand met my pleegvader, en met haar wat my gebaar het, met hierdie dochter wat my op haar hande dra, met die drie besoekendis, en met my broers. Toe het die jongmanne opgestaan, Miriam het die kynkie geneem en amal het aan tafel gaan sit en saam met Joosef die loflied gesing en baie gelukkig en vroelik geëet en gedrink. Die aardsengele en die gedaante van jongmanne het echter van saligheid geween en gesê, Waarlik, voor ons oe het eeuwighede van die grootste geluk verbygegaan maar al die geluksaligste eeuwighede weeg nie op tegen die oomlik, waarop ons met die meester aan tafel die maaltijd nuttig. Ja, aan die tafel van sy kinders bewee hy in al sy volheid aanwezig is. Oe meester, laat ons ook die kinders word,